el rëjib bismillahirrahmanirrahim allah allah rabbunallah rabbunallah rabbunallah rabbunallah qelëndrimi i takon allah subhanahu wa taala pa çdashhtëmi qofshin li muhammedin sallallahu aleihi wasallam familjen e gëshokut e tij Kemim nderin tju prezantojm këtë material që është përgatitur në studion Zari Islam me shpresë se do të ndikojë në ngritjen e vetëdijes fetare, moralit dhe nëse do Allah subhanahu wa taala utieth shkak për përfitimin e kënaqësisë së tij. Rabbona Allah, Rabbona Allah, Rabbona Allah, Rabbona Allah. Wa azanti Allahu tposedon Për dunia në shkurt i shkatëron Letë fëllasin për hijabin tënd Jo për zoti jo, as gjë mos ndrisho Ta ja bëni Adam, obi të demet Kadë anzalna alejkum li basen juari So atikum morisha Obi të demet, na ju zbretu jua Roba, petë, mënbulua Një mbëlen dhejnë dhe të të tërkësh dhe të jua, warisha, edhe mbëles estolisë, wa libasu të tëqwa dhalika khair, ndërsa mbëlesa e tëqwa loqët aja shmaë emirë. As gjë mos ndrisho Po adhun ti Pas i që zbëjtë, Allah usë kanë zbëjtë në tokë Trap jodha ative më bëlesë Në më thamë ata qysh prej njeri u pëqysh në gjennet Ka posë më bëlesë edhe gruja ka posë më bëlesë në vetë Dhe ta të historija më bëlesës këta jetë prej në gjennet Kërë ka që një kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kër Shumë njerëz Nërsa bolesa ka qenë të rilaj Bolesa cërën gratë ka nëjtë mbrejna Edhe nuk kanë dalë jashtë ja kujton, sa Kjo një farë bolese ka qenë Edhe ta Islami e ja ka pranua Edhe ka përëtërru që grusimës me dalë jashtë Eja të rëndë shpit Dhe le t'flasin gjitha ta Për hijabin të ndë Jo për zotin jo As gjë mos nërisho Po adhën tit E Allahut po sedon Bëlesën të tërkaqen Prej Arab dhe dhe më tonë Jahiliat kjo kaqen që ata janë buluë gjithë dëndët edhe këtyrën, edhe sytë, edhe durë, edhe kur gjësë shpo prej asajna, edhe kanë dalë dhe njëherë jashtë, edhe kanë arë, kur kanë pas punë, edhe janë këti i shpjetëvejtë. Gjë mos ndrysho, po adhuntit e Allahut posedon, për dunia në shkurti shkatëron, lehte flasin, për hijabin të ndë edhe mbulisët, trejt loj, trejt i mbulisës ka qenë të ato që i kanë shplu fëtyrën edhe duft Në më thënë këtëre, Allah i mbolesësh janë konën edhe në gjahiljet para Islamit Nësë e do kënaqësin Shpirti ytë letë jetë i pari transferim të kënjë i dashu që drita e tëmë jep shkëllqin Po adhën tit Po ashtu ka tonë Allah subhanu wa ta'la Ja Ejuha Nabi Nabi Kulli ëzvajjike, ëbanatike, ë nisai në mu'milin, ju dënina alejhinne min gjelabibihinna. O, t'i fejnë më bërë, t'u i gravët uaja, edhe gajzabet ua, edhe gravët të rësintarë dhe t'i aflojnë shaminët e tyra. Kjo dëmët tëpë se më bajtë e më bëlesës, ashtë respekt i urdhët Allahët Subhanu wa ta'ala. Se donë për dunia në shkurt i shkatëronë, letë të flasinë,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 yoslih lakum a'malakum wa yughfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulih faqad faza fawzan adheema wa ba'd fa inna asraq al hadith kitabullah wa khayr al hadi hadi muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa shar al umuri muhdathatuha wa kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa kull balaratin fi an wa ba'd tahiyatan mubarakah min 'indi Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh atyshkemilan tysh paramazan inshallah sa dersi parfundit ka chen par në islam si edukatora e që i ke milan të flasim për dersin e arshon për hijabin e ki inshallah dhe tjetë dersin të selin të të flasim për hijabin pika e parë të selin dhe të fillojna ashse kur th ka fillu hijabit dhe me than historija e hijabit Allah subhanu wa ta'ala ka da shenjëriju njëher me kryon tok ka thanu wa idhqal Rabbu kellin melaik këti inni jahilun fil ardhe khalifa edhe kër i këta Allah subhanu wa ta'ala melaik vësa on pë kryaj njerin tok lëjmrua tok pas krejtaja që shfolën e çmelek kantonsa nuk është miaq namet që të madhrojm ti e pasi që allahut te thame lekve se on e di çka ju ata nuk e dini pasi që krejtademin alai selam pasi që urdhroi iblisin mbi boshta ademit në form respekti shenjë respekti edhe iblisi e mohoi ata allah subhanahu ta ta. Ya adam, ya Adamus, wa taala ta وقلنا يا ادم يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه ke adam edhe bashkëshorë të ujta e qëndrani në gjennet përsa në gjennet të dhëtë kanë pasën bëles gruja ka pasën bëlesë në vetë edhe qëdhima a.s.qa qënë i mbulu nga se Allah subhanu wa ta'ala kur fletë sësi shi tani i mashtraj ato dhe të të të fedellahuma bi gurur i mashtraj i uzajata me mashrim fëllemma dhaqa shëgjara të bedat lahuma së u atuhuma kur hangrana topre jasoj pejmestenen Allah subhanahu wa taala kishin dalu ati me hangrnen jallat fillun mu shpluata ne vendet e turpshme yumasa'u atuhuma wattafiqa yakhsifani aleihima min warqil janna eda kosto qi fillun ato mbulu me mejetet e xhennetit do thot kancin mbulu qish xhennet pastaj Allah subhanahu wa taala pergat kit gabem skave nan izbritin tok e pasi qi izbritin tok prap ju dhamboles ta ya beni adam o bita demet قد انزلنا عليكم لباسا يغري سوئاتكم وريشا وبيدا دمت نا يزبرتم يوا روبا تت مبولوا امبولون عند التورشبت جوا وريشا اد مبوليس استوليس ولباس التقوى ذلك خير ندرس امبوليس التقوى لوقت ايش ما امير باسيتو زبيت الله سبحانه زبرتين توك بابي يودا اتي امبوليس dhe me thonë ato qysh prej njëri u pëqysh në gjennet, ka posë në boles, edhe gruja ka posë në boles në vetë, dhe thotë, historija në bolesës këtë e prej në gjennet, kër ka qenë hava alaiha shtë selam. Pasë Allah subhanu wa ta'la, ka zënë se shëtani punë ati ka qenën, qenën e ka prëmtuaj Allah subhanu wa ta'la, se të të mundot minëzirë nga rruga drejtë, njëmë prej asoj ka qenë, edhe që krynë shëtani ashtë prun në prunë قالوا يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان وبتعدمت مسيبان فتنى شيطاني كما أخرج أبويكم من الجنة أشتوشي باني برندر باتيوة لما طانح قدمت هذا حاس كما أخرج أبويكم من الجنة هذا إنزير ربري جنيت ينزع عنهما لباسهما ينزير ينز... ريطيش حشكي كيش نطفيش لباسهما يريهما سوآتهما por më ka vëzuar vendet e turpshme të ato dy edhe se ai jerrakum huwa wa qabiluhu ja'ish fiw wa bashk me familjen e tij min haythu la tarawnahum drsa jo nuk i shefni ata puna shejtanet ashtaja qi i vulgon edhe mundohet mi prun njerëz denat dit edhe nat vend qe ata ti heqin ta heqin bulesën drsa te saj ta gon buleses te krishterta te jehudit kjo ka qenë e njohur ne libra te ative kjo ekziston po enjeta ka qenë bulesa ka qenë e njohur edhe te arab ndërsa bulesa kaqënd tri lloj bulesa celëngrat kanë të mbrenda edhe nuk kanë dalë jashtë që nifar bulesa kaqëin edhe ta Islami e ka pranuar edhe ka preferuar që grua të mos me dalë jashtë e qenë, arabëve, thonë, qenë, dëndët, të rren shtëpi bulesa tjetër kaqëin për arabëve domethënë xahiljet kjo kaqëin që ata janë mbuluar gjithë domethënë edhe në thyrën edhe syt edhe dhurt edhe kur gjithsesh po për asajna edhe kanë dalë ndonjëherë jashtë edhe kanë ardhur kur kanë pas punë edhe janë këtë një shpjeta vejta. Edhe mbolesë e trejt lojt trejt i mbolesës, ka qenë të ato që i kanë shplu ftyrën edhe durët. Dhe më thonë, këtë tre lojt mbolesës janë kanën edhe në gjahiljet para islamit. Dhe që islami që të trijat i ka pranua. Gjipo të ato, ka qenë edhe, mi thonën, moda e që tash botës modernizuar qekullet një zetë, pambolesa apo shpalimi i trupit për shakëse e kanë pasën kur të bojë të tawafi në Mekke kër e kanë bojë, e kanë bojë lë koreqë kratë edhe burratë kështë që kanë tonë, na me tëjshat të cilat e kemi bojë gjëna Allah subhanu vatara na ma tonë nuk bojëmi ibadetë kështë që i kanë hejtë, pas tëjka zbrita jedi wa khudu ja bëni adma khudu zinë të kumë mërinda kulli mesgjit mërni tëjshat e juve stolit e qëto që ju ka obligu, që të dëvishën edhe këtë qëkojnë me bo i badet. Kjo ka mejten, në doshtë të mbulisë se ju ka mejtë Arabëve, prej thejes Ibrahimit, a.s. që që ju ka pasë në mejtë edhe sunetimi, se Arapte kanë pasë sunetimin edhe paraset ju jenë islami, në doshtë të kjo ju ka mejtë prej thejes Ibrahimit. Pashtu edhe premja kurban, të njëja kër lindë kanë prej kurban, apika, kjo ka, ka qenë të Arabë paraset ju jenë islami, ndërsa vetëm se islami e ka درسا تميرت احجابت تكافلاص فضائلها يعان أبارا أشطاع تمثان الاسبكت ضايتا أمبوليستا فيما درسا راسبكتان في غلنا الله سبحانه وتعالى أذت بين ذيرت صلى الله عليه وسلم نسأل الله قطعا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينة nuk i takon një besimtarit edhe një besimtaras nëse gjukon Allahu subhanu wa ta'la me një qështja apo i dhërguar i ti me pas aton dhe një zgjedhje tjetër e kush e këtan fjallan Allahu të prap edhe të pengamberit ato kan dal me një dhalelet qartë me një humbje qartë pas e ka ton Allahu fela u rabbike la ju uminona hatta ju hakimon kefi ma shëgjera bejnahum pasha zotin të andë o Muhammed nuk kanë besuatë dhejri sa ty nuk marrin si gjikus mesin mes atyre me lajë gjithu fi enfosim harajëm me ma qadajte u isallimu të slima edhe pas taj jë dërëzohën në të gjëkimit tanë komplet edhe në vehtën e vetë nuk gjëjnë dhishka në zemrat aty e dhe me tanë nuk gjëjnë papëlqim po janë të knaturë me gjëkimit tanë qëto që Allah subhanu wa taala i ka urdhën u fejmrat me vënun boles e nëse ata kërym këta qëka Allah subhanu wa taala i ka urdhërua faktikisht ata e kanë këry këtë respekt qka Allah subhanu wa ta ika rruwata e kan kry obligimin atyra و kulli lmu'minati jagdudna min epsarihinna wa jahfadna furuja hunna wala yubdina zinatahunna illa ma dhahra minha wali adribna bi khumorihinna ala jujubihinna dhëtë Allah subhanu wa ta të ujub gradë muslimana që ta përmbysin shiqimin edhe tirun vende të tërfshme të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të edha litambulon gjoksën e tyre nga sa ata kanë bajt disa shamia të cilat i kanë luën kokë nëpër gjoksën e kanë shpluhur është pa gjoksit pastaj Allah subhanu teaj ka urdhëu që edhe gjoksit mbulohet me ato shamia po ashtu ka than Allah subhanu teala ya ayuha anbi kulli azwajika wa banatik wa nisaa almu'minin yudnina aleihinna min jalabibihinna o ti pengambë tu grava tua edhe vajzave tua edhe gravë të rësimtarva leti afrojn shamia e tyre Që adoptse mbojtja e ambulesës është respekt i urdhrit të Allahut subhanu teala. Pastaj mbojtja e ambulesës është shenjë e besimit, nga sa Allahu subhanu teala kur i ka urdhëruar, ka urdhëruar gratë të besimtarëve, ka thënë wa kulli almu'minati thu'i besimtarva, do të thonë grava muslimane, wan nisa'i almu'minin, grava të besimtarva. Çto Allahu subhanu teala do të thotë i urdhon vetëm ato çka iman besim Nambolesa, çdo të thotë se bulesa është për shejinave të besimit. Pastaj bulesa është pastërti. Ka than Allah subhanahu wa taala: "Wa idha sa'altumu sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab, zalikum athar liqulubikum wa qulubihinna." Nëse kërkoni diçka jo për aty vegrava, s'kërkoni për aty e mbasperdes, ashtu që kjo të jetë më e pastër për zemrat e jua edhe zemrat aty vegrava. Pasaj mbële se është tërpë Haja, në gjënë arabe turpit i thëjnë elhaja është të marrën për e tjalesë elhaja jetë Edhe shijut i thëjnë gjënë arabe elhaja pse i thëjnë për shakë se e në gjallë toë kënë kënë kënë vjenë Do në tëtë se tërpi është jetë e cila nëse nuk është meni grua po meni njeri ajo zëjmër është të vdekë turpi do në tëtë e gjallë zëjmë And zalliriu për shafatën e, e ka tërë el haya për fjalën haya jet Allah subhanahu wa taala e ka dhënë ktanë pasta turpi ndahet në dy pjesë turpi i cili është i natyrshëm domethënë ka çdo person edhe turpi fetar se në e ka urdhëruar Allah subhanahu wa taala me krij. Çto që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë turpi edhe imani janë dy shokë nëse ngrihet njëri ngrihet edhe tjetra nëse ngrihet njëani ngrihet edhe tjetri nëse ndrihet turpi ngrihet edhe imani dhe këtëm për nga mësëve al-haja u kullo khejr tur për jansh ketë khejr këtëm mm. e një hadith tjetër la ja tihi illa di khejr nuk vjen vetëm se me khejr me të mirë dhe tëtëtko do bitën bëlesës këto shkurtim ish disa pika na i falem e pasi që këto pikat të selet u ka dashmi pas në shësërinë islama muslimanët ndërsa armisht të islamit këta nuk kanë pasë qëfë që këtë jetë me sen në lezuma e tëmëharë së punon së shejtani tështë mi shpalua njerëzit ndërsa armishtë islamet janë dashamir të shejtanit çdo që shejtani i mson ata au thon se është on her siativa imson jo se mu kanë me mua do të mundu me sulmua këtë mbulesë nga së puna shëtanit, të vetin ashtë, njerëzit, të që e shejtanit që në koprofsion vetën është mu mundu mi shpluhë njerëzit mi hek mbulesën tek njerëzit çdo që ata krijon punën e shejtanit njerëzit tash nëse jo ja me luftë e bojnë me laps që që ka thoni pojët, nëse shpatat ative nuk janë të njohëra, fina, tekna, dhe me thonë nëse nuk në luftojnë, atë të neve me shpata, të tjilë kësë ju fuhum e klamu, atëhera shpatat ative janë lopsa ative. Qëto që e para, të partë cilë e ka fjidua, që shëherat ka fjidua, mi po luftën të i hijabit, edhe islamit për zilësi, ka qenë në Durki qishë për vitit, një menë stakater, në që nështë të katë Këtë ishe i ullit Kemal Ataturki viti 1904 Ka i masin 1905 e 1926 Këtë këta kanë fillu e duke u liftu islamin Ka heken dhe me tonë veshën islamet që e kanë pas Ka ornu me mbajt shabkan Ka nda islamin prej shtetet dhe me tonë e ka hek khilafetin E ka ba ditën e gjuma vdit pune cil e ka qenë dit pushimi E ka ndru me ditën e djel E ka ba ditën djel E ka ndal falin e namazet në gjamin aja sufia Ati, e ka hekën shkrimen arab, e ka shti turk, dhe me than latinisht, i ka pëshinje aja që ka kanë qenë Koran, në aja Sofia e shkrojt me, i ka qitë fotografit që i kanë pasë krishter, që i kanë bërë përparat me legva, në qap e ka heq us bukurimin islam që e ka pas, i ka çitë tutat që i kanë pasur, ndërsa xilafet e naqah ka e kanë me 3 mars vitin 1924, edhe kanë vënë ligj se kush mundohet me këtë xilafetin dënohet me vdekje, por pas kështu në vitin 1924 kanë vënë ligj, kanë e ka çit ligjin se ndalohet muslimi fetar, humbën ato gjyqjet, xheriatet, të cilat kanë qenë për shem gjyqjet xheriatet martesa islame, trashëgimia ndahet sipas islamit do atkrit kanë të kancën islame i Kahekën edhe kanë vënë martesën çitrit çita trinj me çitën që sot munduan po shemën botën arabe me bon sukonas di ban mundojnë me kti ata ne ajë ka bon çish viti nacionës ta karta pastaj ka bon mësimën tjetër të përzi vajza edhe djem bashkë e kanë dhënë por dorimin e takvimit në mëthënan kalendarit islamik hijri atë ka shtinë por dorim këtë tjetrën çka që, që me gazet numër 17 Në qështëar viti 1906, plet një gazetara se të nëmarën një vapër 25 fejmra të cilët e kanë flasë shumica atyë gjuna ngleza. Ndisa për e atyra kanë pësua në fakultetin e Amerikës, në Istanbul, edhe i kanë qëtitën në për Evropë, edhe kanë fillu me u kadzu Evropës se tashti fejmra në Turke, na e kemi bërë të manë sukorë. A këtanë të në shpluta, në në hajtë sukorë të imra evropiane, edhe kja është hecë bashkë me motrën e vetë evropiane, të me thonë kryshtirë kanë atjejtë. Dhejësa disa kanë tonë se tashtina, disa prejvajza kanë deklaru se tashtina ma nuk hecme në tërësiren që kanë pasën gratë nanat e atyret në pulume në Turqi, tashti ma na imi t'lira, tasht ma na dalim për burrot e tonë, e kemi t'lirë, hajmë, pëjmë, shëtisim, vërim, a këtanë, v Masë Darkës kemi kohën që ikëcejmë, tango, e kështu me rrak, kanë folë. Kështu që për në një fjalë, të të të të të të të të Kalashinë, të të të kësuji peci për të të të të të të të Tëtëtëtëtët. Turki ehë kështinë, e u kanë dhën në shtetsi të të të të të të të Tëtëtët. Kështu ishtu e ftnu më bloj Say thatin oderuva pi luftën për sisë夏in ju. më do reg kan dal policia dhe i kan heq mbulesat kusha kan pa po në rrug, fejm me policë e kan heq me zor. Çka ndodhi vitin 1926, duke e para asela ka heq atë në Iran ka qen vet gruaja e tijna. Ndërsa ash diska për mu permeis ai asela mund çuditën se gruaja Atatürk këtë ka kërkuar talak për Atatürk për shkak se sa pranu heqën e mbules. Çto ka thënë Kohan Muhammad Aman në Afganistan mosulmu islamin jaet. Për Çipri mos kemi çka me fol, në usi që tuk është të lmu islamin, këtë vendet ka ukon islamin, bil janë obligu që me lanë islamin, rratë iskimit që ka flasim. Ahmed ibn Bila, ki ka qenë prej Algirit, e ka vjedh revolucionin islamik, që të që muslimant ka luftu këndra Fransës, në fond ka orkë, që të e bojnë gjithmonë atën e partijasht, luftu e në muslimant, në fond dhe të e morën në dorë me tratijesh ka e bojnë muslimana, e ka vjedhë revolucionin islamik, edhe e ka kë edhe në fond e ka sulimu e mbolesën, dheri se i ka thonën, se ato e ka qenë në koloni e Fransës, Algiri, edhe në fond ka thonë se Algiri, këtë mbolesën një ka pru Fransës, a koreqet jënë kolonit Fransës, ta shte gruja muslimane Algirit, do të me hekë mbolesën për shkakt Algirit. Kërën, këtë mënirë është mundu e me hekë. Në të njësë, njëhet burpiba, njëhet Osman dua edhe ka thënë se do të më hek nga prejative kufeve të cilat ja ka vënë Islami i Gruës, do, do të më ja hek rreth dhe do të më kon ai ai i lir sipas atij. Çto është bën në Somali, ka filluar prijestimin e fëmijëve të cilat kanë qesuar, kanë shkuar në mëlesa shkolë, por ashtu edhe nxënësave të cilën nxënësat të cilat i kanë zonë të ha namazin dhe të cilat kanë lexuar Kur'anin, i kanë zonë, i kanë prijestuar për shkollën. Në Malezi ka un lajmet në ditë e sotën Me 1919-1985, kanë gjerë legjë në Universiteti Teknologjisë në Malizij, për priashtimin e nan studentave të cilat kanë shku në mboles aty në fakultet, edhe kanë tonë se këta nuk mund të këthejnë fakultet dhe i risat i hekin mbolesat. Në Egypt, që ashto ka vëpruhe edhe Abdul Nasir me atë zëbanit e vetë, edhe kanë sulmu islamin, edhe këta vetëm si shemë, ndërsa këtë në vendet e bodës, kështo është sulmu islami, edhe mbolesa e femrës. درس ابو رزيجا مسلمان وجتثمون او كان شكاثون بويتي بويتي الا ان من ايام ابنا واحدن انو كان ديت بيت انيانيت وهذه الليالي كلها اخوات درسق تنات ين موطره فلا تطلبن من عندي يوم ولا مسكرك او بريسودت او بريسرت خلاف الذي مرت به السنوات مسكرك او سنيسر من شعوب ورزيجت ارميزجت اسلاميت diska tjetër përveç asaj që ke prit të të e keni pritë më herë. Do të përgjigjen e muslimanëve që ja kanë pas armëstin e, e Islamit gjithmonë përpara, një ajë do ta kenë sot edhe nesër, edhe më së gjithмон do të janë sulmuar prej muslimanëve, edhe isni musliman do të ta kenë ndërimin e vet brojtën e Islamit. Prandaj kur folëm për Eya Sofija, pas i thësh mbiu ka thonë një poet Eya Sofija hana tafruku fa zkuri Eya Sofija tadhkar koha kurdë munda ka thënë musliman kishka ka thonë أهو دل كرام فيك صلوا وسلموا فركوته كوهات كور نتي يا مثلا كجامي يان فال نيرزت اد كاندون سلام اذاؤت يوما للصليب واهله نسقطي هس نيدت تكريشي اد تا تتسلاته باسيم كريشن وحالا نواحيك المسيح ومريم اد زبوكورو هن مورات اتي اتوا مي ايسن اد م مريمين ودقت نواقيس وقام مزمرون edhe kërsasin këmonat në të të të të të qohët një kankëtar dhe me thonë i romanga minë rëmi fi mëhrabi hië të rënnëmu nëdë mëhrabi fi dhënë meknua felatun kiri ahdël më adhini innahu mësi mëha kohën e zonën gë kur janë të të të alëllahi innahu alëllahi minë ahdën nëvaki se akramu nga se kohë kër janë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Atë pasoj se ju kumtu se çka çën ka edhe dobit e embolesës disa xhona që i përmendën pse ashta as respekt i urdhit të Allahut subhanu teala as turp edhe tjetër çka është pra jo hekë embolesës hekë embolesës është thymja e urdhit të Allahut subhanu teala kjo është e para pejgamberi s.a.s. that kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba kët umeti jamtë në xhennet përveç atij i cili nuk pranon faqalu ya rasulullah men yaḍa kush se si ti më hanë druari Allah قالا <سؤال> من اطاعني دخل الجنه كوشم راس بطلم و اوردنهم ايهن جنات ومن عصاني فقد ابا نسايتسلي نو كثرين اته شكان انا قام اوردروه اي vetem se kamohu me hinjallat etnatbetan bukhariunga buhuraira ataradant totisht moskrira obligimet se nen Allah subhanahu wa taala yakordru temras datern se ne feiman nukmbolohat faktikisha nuka kokri ket obligent shka Allah u ja ka rona sajna pastaj ash kjo prej gjinohave te madhoya nga siqard hadith ana meima بنت رقيقه كاظما تكفي نبي الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ابايعك على ابايعك على ان لا تشركي بالله فبي الرسول صلى الله عليه وسلم سنك دوت بان شرك الله سبحانه وتعالى ولا تسرقي اذا ما فيلن ستينك دوت فيدش ولا تذني اس دوت بان امرتت ولا تقتلي ولدك اذا نوك دوت امبيتش من تند درس كا طم نبي الرسول صلى الله عليه وسلم كا مار فيان غا يا wala të të berruji edhe mos u zbola dhe mëtë mos e hekë mbolesen të berrujë lë jahilijet il ula i mbolesë mos u shploh shpanimin e jahilijetet dhe tatë për ingamberi sallam e ka bo bashk shirkin kur ka marrë prej asaj fjall që mos i ban shirkë Allah subhanu wa ta'ala mos të rajnë mos dhjetë, mos ban zina edhe mos mos të nbytë fëmina bat edhe në font edhe mos shplohet ka po bara bak të gjenohatë të mëdoja me mbolesën doftët, se hekja mbolesës ash pre gjenohatë të mëdoja pasaj ajo e cila hek mbolesën me Ritan le'ajnë eti në Allah subhanu wa ta'la edhe të njerëzë nga haditi të cilin e trasmetan Abdullah ibn Amrin radiallahu an anëhuma Kala Rasulullah s.a.s. se ya kunu fi akhiri umetin isa ka thonë për nga mebi s.a.s. do tjetë në fundin e umetit tem njegra kësë jatën ariat mlu me tshplume në tat këto kuptimet ndryshmen rradhsa disa kanthan se do t'i ken teshat do të janë bluma mirë po janë aq të ngushta saqë e tregojn trupin e femrës faktikisht, faktikisht është so tonë, e shplumë apo do t'i vesh teshat e do t'i ket do të veshët me tesha ndërsa teshat janë ka shihen të dukshme faktikisht është e shplumë ndërsa disa kanpas gjysin e trupit e ka blum gjysin e ka shplumë pejgamberi ka thon ka asiyatun ariat blumë të shplumë ala ruusihen ka aslimatil buhtil i la'anu hunna fe inna hunna me la'unat në krytë atyve, kanë i kanë bërë sikor ato gungat e devës dhe të të të i lidhen flok përmi, lidhen dëshka, i rrisin flok të i qesin, i kanë sikor gungat e devës banin i la'nat ato në me thantun i la'natullahi për shakë se ato janë të bërë me la'nat dhe të të të heqe e mbëlesës, banë shkakun të ameritana jë thejmër, la'natin Allahu subhanu wa ta'ala edhe njerëzve, për ato të cilët, vajzat cilët nuk bulohën, këtë rëgonë se kanë cilësit e banorëve të zjarëmet nga se hadithin të cilët rrasmetan e buhurera, prej për nga mberi sallallahu salam, se ka thanë, si në fani min ahlin narë lem arahu ma dyloj njerëz janë banorët të zjarëmet, nuk jam të i po dhe të tëtë nuk i ka po për nga mberi në mesin atësëj, atë ju e njerëzve në të kohë. Koumun ma'hum si jatu ke adnabil bakarë disa kam gjikë së kërbishtat e leopës. Je ja dëribu në bihan nasë, ju më shojnë më ato njerëzve. Ua nisa unë kësijat unë ariat, edhe gra, të mluhme, të mluhme, të më pështësishtaj. Mumilat unë më ilat unë ruusuhun na kë asnimet ilë bukhti, janë të cilat janë lëbomanë tonë me kri obligimet Allah. të Allahot. Nuk i krinë atë që Allahot e ka krije, e ka ordnua në kokat të atyja dhe tëtë i kanë së kë La yadkhuluna al-janna wala yajiduna rihaha lukhin jannat asjainin airan al-jannati wa inna rihaha la yujad min masirati kadha wa kadha dasa aira jannati nihat lar ka sa la kaç dot diet somlar ndersa dot skan musitan din ateran asay aschein jannat dot hecin buleses as nje preshenava jahannam liva dot dot se pre banorvet jahannemet jan atogrot selat e hecin bulesen veçan bulesës është dyftërsi nifaq se s'ka thëgur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thanu ve sherru nisa'ikum qrat matkëjat juot janë almutabarjat atë çitë të janë çpluta mutaxejilat edhe çë krenohen atë hunna wa hunnal munafiqat atë janë munafika wala dkhulna aljanna min hunna illa mitl alwarabil a'sam nuken jannat prati vetëm se disa saka sorra e asëm, sorrat qënë ka disë sorra, sorra kanë ka qepat e kuqë edhe kamët e kuqë këto qënë ka shumë pak dhëtë sa sorra ka ashtë të në a këtanë rralë, qaq rralë henë kreative grave në gjënërë dhe njënë kriasat heqë e mbulesë është, është poshtërsi nga se ajshë radiallarën haë tëtë ka thamë për nga berë së sëllëm e ju me më mërë etin vadaat vadaat të jabëha Nje grua e cila hiqteshat e veta ti ghairi beyti zoujha nshbin yabu ridvat do ket i hek men e vend tjetër jo shtëpin e burrit faqad hetekasit tara sitra ma bainaha wa baina Allah azza wa jall e ka hek mbules ne cilas mides Allahut edhe asajna do thot ajo ka një mbules dhe sa shumë mbules ka një mbules me disa asaj edhe Allah subhanahu wa taala Allahu aruna ta na thon nukelan se ti dalin te xhija ta sala ndersa kur ta hekem mbulesen atër Allah së bërë hekat mboles dhe asojna. Heqa mbolesës është sunnet i iblisit nga se a ishtën këta fë waswësë lehuma shëtanu li jubdhja lehuma maurja anëhuma min se u atihima. Iubani dhe zvej se shëtani a demit e dhe haves për mja hek të eshat ati jua min se u ati jua edhe me tregua turpin ati jua. Fë dhe Allah huma bëgurur i uzaj ato me mashtrem fë lemma dha që shazara e kër ato eshiun atrem فلما ذا قد صدر كراته اشيون اتمن بدت لهما سوءاتهما اترى يوشبلون بنت التوربشما وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنه اذ فيضول من بلوه بيت نواب ما زيتت جناتت نقطه كي كاشبون الشيطانت فسال الله قال لا بني ادم الا افتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه وبدا بنت مستبون فتنه شيطاني Ashtu si që nëzirë për ndër të juhë për nga gjënneti Jënë zi'an huma ribasë huma Ashtu që nëzirë robët atë juhë Iljuria huma së u atihima Për mitër guë vendët e të tërshmet atë juhë dë Innehu jarakum hua wa qabiluh A ju shëf jua Edhe familja ti Min hajthu la të rounahum Ashtu që ju nuk i shëfni atë Inna gjaalna shëjatina e u lijae Lillazina la ju uminon Na ikina baat shëtanat Dashamir të të të Kje është delilë sa, për çka arbesht të islamit, atët cilat nuk besojnë, ësë lëmojnë bulesën. Për shakë se, kje është pun e shëtanit, Allah subhanu atë pasi që i ka bërë kafirat dëshamirë shëtanit, ndë të të të kri një punë, ndërsa odhësja t'i ve, ashtë dhe shëtanit, a imë sërta, u inë në shërta, u inë në shërta, u inë në shërta, u inë në shërta, u inë në juhu në i la eulia, u inë qi më vrojë ju çdo direkt polemik, desallahu qatan fa inna shaytana lakum adu. Çeitani është armik ju, fattakhidhuhu aduwwa, marna proper armik. Inma yad'u hizbahu ay ythir fatiina waqt li yakunu min ashabis sa'ir, çtjen prej banorve i jahenimit. Hekaja ambolesis ash prey sunnetat e yhudive, ngas sunneti yhudive është bëba fesad në tok, ndërsa femra që i zbulojnë ban fesad në tok, nuk kanë permisin. Ajaban në tokë fsadat Allahu po thot për jehudit ve s'aun fi al ard fsada ata po in tok fsad wallahu la yuhibbu al mufsidin drsa Allahu nukidan ata çka bajn fsadat do ta themra heqë kur e hek mbulesën kur i nin punj çka kurin jehudit ata kan bë fsadat në tokë ene themra sile hek mbulesën vazhdon me kët fsadin çka kan bo jehudit në tok ajaban në tok çdo çka ajen enxav sunetin e jehudive çka kan pas ata me bo fsadat tok tani e kurin themra për mbëlesë prej së mundër të cilët e banjë mu dopsu u meti i pengamberi sallam këtë kohë ashtë hekja e mbëlesës të kthejmëra hekja e mbëlesës ashtë injarant gjahiljet wa kërme fi bujuti kunna wala të bërrejnë të bërrujjë lëjahilijet il ula Allah ka thonë qëndrani graven shpijat e jua edhe mësë shplani storit e jua, mësë i të, të regani storit e jua ashtu siç kanë vepruar gratë në xhahiliet, do të thotë se hetia e ambelesës, luqëst e emancipimit apo kultur, kjo ka qenë para, aftën para së zbrit Kur'anit, do të thotë ka qenë te ka arab, arabët kanë diçka, kjo nuk është diçka e re. E kanë pas arab, shtuaj se Allah subhanahu wa taala pasë e ka zbrit Kur'anin, edu ka turuguse që rrugt se lënë ju e keni kap, spulimin, hetën e ambelesës te femra nuk është e mirë edhe ka Islami. Do të thotë nuk ka diçka të re sot që ato kanë punë tre, mirë po kjo ka qenë se katërmdhjetë shekujën e një orë çish për para, bulesa mos bulesa e femrës. Nuk ka nuk ka diçka rrej, nuk është diçka emancipim kjo. Kjo do të thotë kthejmë 14 shekujë për mas, letruani model çka kanë pasur arabt para islamit. Kjo do të thotë me zbulimin e femrës sot, a shmi këti njerëzët 14 shekujë për mas, një promov modern që ka kanë pasur arabt xahiliet, afton linjeranc kur kanë jetuar, ende sa islami ata ka sjue ka prur bulesën. Tot ابن, حديث ابن عباس حديثا تصنناي ترسمته ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ابغض الناس لله ثلاثه ثلاثه نيرز كان متوريث ترتق الله سبحانه وتعالى ملحد في الحرم يري سلي محن الله سبحانه وتعالى در سايط مكه ابو صعب ومبتغ في الاسلام ومطالب دم امرئ بغير حق يهرق دمه انا وفاتيه اداي سلكر كان بيتن ني پر سالت ما در جاكوناتينا pa kër në farë drejta. Qto që per argumel se kjo ënshprej jahiliyetet, edhe hadithi për nga bëjri sallallam të sallam të sallam të sallam të sallam të të nërqam të mija, ala inna kulle shiqin jdëgjant min amri jahiliyet tëhtë qademejë mëvduh, jdëgjant cila ka qen një nërant e kan pënua para islamit njerëzit, ënsh të jahiliyet e jom bëjt nërqam të mija. Në tëtë se nje fejma në të sallam të sallam t ska dot me bajt musliman ne Komteveita e mosme lejuu mu t'uaj vërtet po shakse pejgamber sa ajo ka tandeit na Komte mia e kjo es prej punve xahiliet edhe allah subhanahu wa taala ta korqan prenive steso me te proferndun por motrat muslimana ne situara fjalen allah subhanahu wa taala qalet alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha' qulubuhum li dhikrila wama nazala min al haqq wala yakunu kal ladina utul kitaba min qabl faqala aleihim amad ta kasat kulubuhum wa këthirum min hum ta asikun a nuk është mjaft për atët të cilet kanë besua që të frigohen zemra ta atyra kër të ndëgjojn këshilusin dhe më thonë përmendin a Allah subhanu wa tëra wa ma nazala min al haqqe edhe kër të ndëgjojn këtë vërketën që ka zbritë të Quran e mëzboha në sukratyjët të cilë jo shtedon libri për para fatala alehimun amad ju zjat ë dashumica për tëra ishin fasika. Këto ajet Fudaj Ibn Yazi i thël katër rregjetat e kaqun e jahilit kur e kanë dëgjuar këta, këta në det natën, ka than bla mjaft është azat. Mjaft është azat, kështu që, që kërkohet prej çdo motre muslimane e cila e ndëgjon këtë ajet, që Allahu po thotë as s'mjaft për ato selet kanë besuar, që të friqen mozejmrat aty ku kanë dëgjuar përmendjen e Allahu subhanu teala. Edajës ka zbrit nga vërteta, domethënë Kur'ani a mos bëhen sukratytë të cilat ju zgjon librë për para, për asajse aty që as zgjon libri për para, ju zgriçet timbolojn vajzat e tyre, ato gratë e tyre, derisa ato i kanë shplunët e kanë krijuet obligim, emad, koha, koha, pa mos bëhen njehësukrata, fa tala alehim al-amad, ju zgjon kohat, ju zot koha, mirpati vetëm se ju sforcuv zemra, wa katirun minhum fasikun, shumisa priatiun fasika, derisa preziza gros qortapermen të dëgjon këtë ayat, as me thon bala në e rabë, për zot, ka arë koha që mu pendua edhe mu frik zemra e muslimanes. Qëto që, që pëngënduji sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallam, ka than, nëhyll edhe anit tariki lë muslimin. Heke pëngesën për rrugës të muslimanëve. Heke pëngesën për rrugës të muslimanëve. Ska pëngesë më të madhe, për ki është për pëngesëve të mëdoja, për bësën bolese e femrës. Bolese e femrës e ka heq një pengesë të madhe muslimanëve nga rruga, që çka ajo nëse krijon shikët punë, e ka kriju obligimin e pejgamberit shallallam, hekë të pengesën për rrugës. Etash obligim për çdo peymër musliman aq, çka ajo mund bulua ashtu që në hekë të pengesë të madhe e cila ka dalë në rrugën e muslimanëve, e ka zonën rrugën muslimana. Dhe sa më së vazhduara në çonë punë të cilën Allah subhanu teala ka ndëru, ndalua edhe pejgamberi sallallam, që se ai të cilë vazdon ata shembull dhe atia si për shembulli çka ka thot poeti ya ghafilan yatamada gadan aleika yunada oti ghafil ghafils ka porri i kot e çes po të intereson shom nesër do të thirrsh do të thot do të vjen një zot do të thirrsh hadha alladhi lam yuqadim qabla tarahu lizada kjas i cili para se të vdes nuk ka përgatitur për jetën e vet tashmë kur janë do kat kemi meselën e kjo po gjizë të kësaj thirrja është e njëjtë me kët personit që ka po shkruar poeti Senë e serfije rrotat kjo është e cila nuk ka përgatitur për rrugën e vet diçka furnizim, ndërsa rruga sa jash edhe krijt njërdha që as siç kuin dak akhirat, ndërsa këndakë boh tash të marrin furnizimin i cili ju duhet për naqirat, e për furnizimet që kjo duhet, fejmërës, jetë mboles, nga se ajo dhëtë ju duhet femras asht jet me mbules, nga sa ajo do t'ju duhet naqirat do të pyetet për atë. Hadha alladhi wa'aduhu aidat kjo është e cili osh këshillua kjo është tema e rëndësishme të ndajmë këto fjalë rëmbulese se ata nuk mbulohen kështu pra do të thuhet hadha alladhi wa'aduh kjo është ai i cili ajo është këshilluar u xhofu hu al maada اذا kan priqsua se do të kthej te zoti i saj ndersa ajo nuk i ka interesu kjo pun thelem yekun limuladihi ta'ian munqada edhe kjo është ai i cili si është përgjithësi me respekt duke shpotu veten ndersa xuleja Asnjë temë, as mohskuet me pasas që kemi thënë për femrën që ta lë të heq mbulesën apo mos ta mbajmën mbulesën për shkak të njerëzve, do të lut kujton hadithën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nga Urve ibn Zubejr radhiyallahu anhuma, marfuan në librin e transmetatorëve hadithe Urve ibn Zubejrit, Allahu qoftë i knajtur me të, se pejgamberi s'u katand menil tema se ridhallahu kush e kërkon kënaqësinë e Allahut bisahatin nas, duke i hedhur në arzet. Radiyallahu anhu Allahu as ti knasur me ata. Do të thotë e kryna për ska Allah e kërkon prej atina, është apo prej asaj. E pastaj njerëzit hidhrohen nga ajo, pse ka bërë punë pasi çata nuk janë knasur me atë punë. Përse Allahu është i knasur me atë punë? Allahu subhanahu wa taala e di ban njerëzit që të knaset me atë grua apo me atë vajzë apo me atë djal. Wa man iltamas ar-ridwan nas bisakhatillah, ekush e kërkon knasjen e njerëzve, edhe hidhron Allahu subhanahu wa taala sakhat Allahu alaihi Allah i dhrohot me atë apo madvojt, u asqheta alihi nax, edhe ban cinjerzit i dhrohën me atjal apo madvojt. Sepat si ban do bikur një ajë na xira, as ked bot as na xira, ne sa aya alan, avtan ni punc se në Allah subhanu te aka obliguva, do të bulesën për shkak të njerëzve. Për shkak se kë nuk i ban do biket bot, as në bot, tan tjetër, nga se nket bot, Allah subhanu te ala ban cinjerzit mostadun, edhe në xira trapozizë trata edhe dënohet. Prandaj وإن كنتي حقا قد رضيت بالله ربّا فرصية فوندتاشت نسى ما تفرطيت في موتر مسلمان إيا يتسلاثوا سا إياك ناطرشي ذاتي يتشت الله وبالإسلام دين أذا إياك ناطرشي فيا يتشت إسلامي وبمحمد النبي ورسولة edhe e knaqër që pengaberit jetë Muhammedi sallallahu sallam edhe e knaqër që shënë botira jetë janë të gratë pengaberit sallallam dhe gratë e gjennatër e të para atëherë dushë në ngutësh të këpëndime edhe suja që Musa, tarda, edhe ngu të që e këthonë Musa wa gjiltu i lejke rabbi litarda edhe në ngutë në pëngutë të mazët të, të këti që të jetë jesh i knaqër dërtha pengaberit së në përhatë që ka e thamë inkunti radit i billaj rabba ka thamë pengaberit sall كاشيو حديثا transmisan ابن حبان الصحيحينتي كاشيو تسيم كلاسين ايمان الدا كطعمل شيئا ايمان من قال رضيت بالله ربا كوستوتس اونيام كناشر جزوتي ام تستاللهو رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا هذا ما اسلام تاتفيا ايمان وبمحمد النبي ورسولا هذا محمد تاتي درغوري يم يم كناشر مسطا te akashiu islamin mir po lukos vetom kaç çjimi islamet kuptem axhan do the se nuk os kaçlet me kuptuar me fitu xhennetin por shaksen riva tjetër ka thon vajjabet lehu el janna ku shafto tane osbob ligush me xhenneti prapa raditu billahi raba oni me knuatur se zoti jam thot allahu ka kuptem kso ndase si zot allah subhanu ve taala kan johta do mushrik o idasaltu ummen khalaqa samawati wal arq la yekulun allah ne sipit ku shik akriu çjet edhe tokon toin allah në mushrik, qen Allah me pokës si ka bërë bi as Abu Jahlit as atyre tjerë të apo kampanse që janë në tokën e ka krijuar. Allah meqë formaton se me vërtet dikush e ka pranuar Allahu subhanahu taala të krijojë, krijuos. Mi pokë nuk ishte mjaft, wala hu al-amr, mi pati edhe urdhrit atal. Kur urdhron diçka, bëhet. Këto thrap personi smunët më përzi. Mirpo në jo sharain, urdhën sharai që Allahu subhanahu wa taala urdhron halal eden haram. At Tetyas iknosur meta era ta pranosh atar me dërtay te ke pranua se zoti es Allahu mirë po nese te kan ket fjalen e Allahu subhanu te ala kur ai urdhon halal apo ndalon me nisan faktikisht ket fjalen me rabbitu billahi rabba e ketanon vetem goj ndersa puna nuk e dëshmon ata jam i knoçur se zoti jam te stallahu kur zoti urdhron me nisan se ka sht halal edhe ndalon me nisan se ka sht haram Praktikish, e të nuk e praktikon këta, dhe tëtë se të nuk jetë të tanë radhijtu billahi rabba, onë jam, jam i kënosët që të jetë, zëtë jam allahu, përshak se ala lehu l'kalku, al amr, ati të konë kryimi edhe urdri, dhe më të asnjona së këta jetë prapë. Një jo, bil islami dina, edhe se feja imet jetë islami, dhe tëtë ajetë që ka zbritë, kur anë edhe në sunetin e pinga beris as-sillem, të pranohët, mësë pranën dhe që ka shtohet në këtë din, asët mësë mëhën dhe që ka shtohet në këtë din, po që ka është ta jetë të mbronë ata, e dhe dhe pranë si pas asajna, këja është pra e islami, që ka nëse e ka thona e se onë jam iknaqër me islami, do të me pranua ashtu si që ka adhën, edhe me krya ta që ka Allah së fanë atë e ka obligu në këtë din. Uabi Muhammadin nebija vë rasula, dhe të të të se e kanë pranua e Muhammadin si edhe të të njëri i cili pranohë të zdo urën ati edhe nuk të jetë prap, dërsa porosia e ati është për grat, që atë të amlojnë bëlesën edhe të pasojnë atas që ka e kanë vetua grat e pengamberi sallë sëllëm, nga sa të janë gratë më të mira dë tjërën e togës, wa subhanak Allahuma, wa bihamdika, shedu an la ilaha ila anta, astaghfiruka, wa tubu i lejtë.